Ще до вашого натиску вони уже бояться вас. Шукають висот, займають кургани і у запізнілому каетті мріють про укріплення в степу. Вам же відомо, які боягузливі ромеї. Їм страшна не тільки перша рана, а й сама пилюка, що здіймається, коли вони йдуть бойовими порядками. І змикають свій стрій під естудо, Черепахою щитів. Хай піднесеться ваш дух, Хай у ваших серцях закипить шаленство. Тепер, гунни, вперед! Пустіть у хід вашу зброю. Хто буде поранений, Хай домагається смерті супротивника, а хто залишиться неушкоджений, хай насититься кров'ю наших ворогів. Тих, хто йде до перемоги, не вражають ніякі стріли, а кому судилося померти, того смерть знайде і у теплій постелі під боком жони. Нарешті, для чого доля зробила гунні у переможцями стількох племен? Хіба не для того, щоб після цього бою ви стали володарями всього світу? Я не сумніваюся в наслідках битви. Ось поле, що віщує нашу славну перемогу. І я перший пущу стрілу на ворога. А хто сподівається відсидітися в затишку, коли аттіла б'ється, той може вважати себе Заздалегідь похованим. З цими словами він підвівся на стременах, натягнув лук і пустив у ворожий бік стрілу. І тоді, запалені його словами, гунни ринулися в бій. За ними пішли і підлеглі їм племена. Почалася битва. Люта. Страшна, уперта Повноводий струмок, що перетинав каталаунські поля Розлився в низьких берегах від крові І перетворився на бурхливий потік А тіла із кращими гунськими полками Намагався розколоти ромейське військо і захопити Аєція Та збити Ромеїв з горбів не зміг під владні гуннам племена бились без запалу, бо нікому не хотілося вмирати за своїх пригноблювачів. Всі вони поволі почали відступати. Не зупинила цього відступу навіть хто зна, ким принесена звістка, що загинув верховний вождь противника. А тіло невимовно зрадіяв, а Ецій загинув колишній друг, що став найненависнішим ворогом. Віщування волхвів збувається. Гунни, вперед! Ви чуєте, Аецій загинув! Вороже військо обезголовлене! Ще один натиск, і ми переможемо!» Він кидався від роду до роду. Кричав, підбадьорював, погрожував – Завертав відступаючих і йшов попереду них у бій. Та ніщо не допомогло. Гунни відступали. До всього налетіла кіннота вестготів, розколола їхній стрій, і за малим не затоптала самого Аттілу. Він змушений був тікати, як останній боягуз, і врятувався тільки тому, що заховався разом з ліпшими мужами і охоронцями в таборі, зробленому з возів. Усю ніч відбивав він кромею і вестготів, готуючись до найгіршого. Щоб не потрапити у руки ворога, ладен був спалити себе і для цього наказав посеред табору розкласти з кінських сідел велике багаття. Та до цього – не дійшло. Нічна темрява все згущувалась і згущувалась, і битва поволі вщухла.